بسم الله الرحمن الرحيم لا اورتاسو تاوزيتا وبعد فان العبد المتوصلة الى الله تعالى او رصد حمد او دي سناء نا او دي بسم الله نا فان العبد المتوسل عندها مراتب من مسنقه الزان العبد اغب عندها المتوسل الى الله التوسل كون كده وسيله جن كده الله تعالى تا بياك و زريعه ته مضبوطه زريعه او يدل لا و بده الله ده امن او ده مسوود و بچه تاج الشریه او اغاچه ده ده بچه ده چه ره ده تاج الشریه ده ساعدة, ج... ساعده ساعده نیک بغت جده جده نیک بغت بی نیک بغت نیک ده نیک بغت شیده یا نیک بغت او کامیابا شیده اغا برخ خوده ن troublesome حبر امزا انترا لگنا او جد چکن دے ابو العبد دے دکی یا سعیدہ سعیدہ جد دو نیک بخت شویدہ بہترہ شویدہ جد دو ہو ونجح جد او کامیاب شویدہ برخد دو یا ونجح جد دو ہو کامیاب شویدنی کدر حد والا احتمالت دری شرح کی دے توجیح کی يقول فان العبد المتوسل يكون لك بنتي يقول دي واي لما وفقني الله هر کله توفیق راکما تا الله تعالی توفیق راکا الله تعالی متا بالتالیف بین بالتالیف بتعليف تنقیح الاصول باغلی کلو تنقیح الاصول دا اصل متن دای دتوضیح نمکه چې کوم لیکلو هر کله توفیق دا چیزا شرحو کما مشکلاتی با مشکل مقامات دا تنکیه و افتحا اوز قلو کما مغلقاتی هی اغبان زیون دا تنکیه معارزا اوز اعراز کما عن شرح الموازع علتی دا شرح دا اغا موازعنا دا اغا زیوننا اللتی من لم يحلوها بغیر اتنابن اغا صورتی اغیل اغا نشیحا لکولی بغیر اتنابن بغیر دا اتنابنا بغیر دا اتنابنا اغا نشی ها لکوله ملا له لحون نظر حلال ندید اغا دا پارا نظر چلویلی بحثونا اغا بغیر دا اتناب نا اتناب پکین نی او اغا نشی اختصار <تصفيق> او ایجاز پکین نی بغیر د اتناب اتنابو یعنی شرحه نشي بغیر د شرحنه اغه نشي هل کوله و زاحتي کافي و زاحتي نشي بغیر د اتناب اغه نشي هل کوله بغیر د شرحه نشي هل کوله لا يحل له النظر حلال لذيغه د پر نظر کول کتل بي ذا لك الكتاب په دې کتاب چين سهائي و زاحت ورتنيشي نشي هل کوله نو اغه د پاره په دې متن کې قتل صحیح ندې اگر اندره تاسو لکه مطلب نوع وعلم او زان کوئی اک وعلم دا پار دا تنبیم رازی زان خبردار شا اني هر کل از این بیشک از این چیما لما سوئ تو هر کل اچیما اولی کو سوئ دا یو سوئ دا تصوئی دا تصوئی بمانا تورون خطورون لمرادل تاکی لکل کتاب کتاب تنکی ہے هر کل اچیما اولی کو کتاب دا تنکی ہے متن تنکی ها را روانه انشاءاللہ دا خود برا روانه دیز ایک ا چمه کلمت من تنکې وولي کې بس بار حال خلق او هغه ته متوجی شول او دا هغه د تحقیق کول نه او د مضبوطول نه مخک مخک بعضو خلق داغنه پروتستټونه یعنی لیکل اتزان له وګ نو همدا تغییر بغیره تغير بغیره بعضي الفاظ هغه په کې زماره طرف نه نه اجازه پېښو کې لیکلو کې ځکا او بعضي پکې ځاسو چې هغه لیکلو په هغه نه د نظر نه یو لک من پاتې شوه نو تغییر بغیره هغه موږ د انتصاح کې پای کې څنګه سنوک سره او متون غیر چه پیر علاکو کې خوارش مدهوی چې بیا ما شرح لیکلو نو بهر حال ما چې کوم متن خپل لیکلو کم خپل متن اوغه متقرر کو مضبوط کو او داغه شرح ملي کلا چې خو شکه کوم متن خوارشی دی هغه ټول متنونه د حال بدیسره موكتبی او دی دې تره ورغړځي چې کوم رستو تو تنقید لیکلو نه تک څه خالص متن خوارشی دی پای کې او تبدل راغلی دی نماتا سی کو چی مطن مهم اولی کو چی کم مطن مالی کلو آغا مطن لمی شرح اوکرا چی خلق طول مطن متغیر کی دا دی وطن مطن دو جنا یا دا چی کم مطن مقرر دی مالی کلو دی دی او دا نور طول غلط کی تحلیدیو کچی دا صحیح نی دا ما پخ پل لسپن لی کلو دی او شرح ہمیں کلو دی دا مطن سرے صحیح نی خجی لم لما ثوبت هرکل جماولي کو كتاب التنقيحي كتاب التنقيح مسارहाबाद النساب مسارات کو جن دن کلا بازو مل کرو الى انتصاره دا لکل داغيت الى كتابته انتصاره نسخ نه نسارای کبوشت تم الکل دوی په خواز خلق په ګوت لیکل تم بحث به او مباحثه داغیتا وی داغیتا فائدہ داغیتا وانتشر النسخ او منتشر شي اغنستی په باب الاطراف په بازي طرفونه جمل کي ثم بعد ذلك او بیاکی شروست دینه کی طالم سو کی قلیل من تغیرات سلغم ته تغیراتنا و دو او س شی من المحلی دروانیدونا والاسبات او د باقی باتیں کی دن بعض الباست تن روان شو بعض باقی باتیں شو بعض ریونه کی عبارت ته تغیر تبدل او تبدل لیکلو کی طالبان اور شو ردیما سچدا کار شو نو پکتب تو معلو کو کی ھذا شرح پدی شرح کی عبارت عن النمت اللذيذه عن النمت اللذيذه اغت عن النمت اللذيذه اغت ترك عن تقرر چکه په کومه باندې دا مقارشه وي نه مالک له مضبوط شه او ثابت تقرر به معنا ثابت چکه په کومه طریقہ باندې دې ثابت وم په خپل غوت لیکلو نو اغه مت ني اولیکو ده سببه لپاره لتغير ياخذ لتغيره عبارت ته عبارت, عبارت النمت راجی کے لتغير عبارت النمت التي غير عباره المدن تبدا دا دم متغير كي ان نسخ المكتوبه انوري نسخ مكتوبه اما متغير كي خلق وتطبع له جي شبي دي كي داغه الغيري او متن تخله باندې اوس کا متن ال كي صفا صفا نواداري ايان دي تغير مجهول كي دي تغير مغير كي ليش خلق تخله باندې دي تبور النسخه نسخه بدليكي دي تغير مغير كي شبي ده ان نسخو كي ان دي تغير ان نسخا چك لازمي راجي کي تغير کي چتا عباره اجکلہ مجبور کرنے دیا بن نسخو نہیں دیتا ان کے لتوغیرا نسخو یا لتوغیرا نسخہ شکل افعل لتوغیرا عبارت متن کے لتوغیرا نسخہ المکتوبہ تو دج متغیر لشی بدلے کشیغ نسخہ چکی من کلی شیوی دی قبل ذلک تغیر مخ کلی تغیر نا الی ھذا النمط دی ترکیہ دی ترکیہ دراوی دی, دی فشانی کی دی نسخہ او دی زلون اسہ من نسخہ دا, دا غیر موافق کی دا ثم بیا هر لما تيسر اتمامو هر کله چې متيسر ش آسان ش اتمامو پورا کول لګي وفوقه بالاختام فما کله چې په اختتام سره ختمه هوت لاک داری ختم داری لاک تاری لا کی کول او کول شي نو دګه او تشبيه تمثيل لا او په شبه کیبه کول چې په دلته وځه هدار سنه سي جمعلې وځه هدار لکه مثلا مثلا څکی <سكیمتی> متشي اغا هغه انسان هغه یو قیمته وغیره کی مخصوص کړئ او لاک او تعالی ودلګي چې کنه هغه دنه اکار مکمل شي هغه برابر شي او بیا تعالی د دې ماده کی تعالی کولو کې عام خلکو دی قاعده وتاره پرو بس نو د تشبیه تمثيل دمدې کتاب وو چې ماده کتاب د متن برابر کو شرحه می برابر کا او چر برابر شون لاک نور لکولو کو خلق ته نه پیښ کړو خبر هم ځین ترال و فوز عومات کو شب الاختتامي ته اختتام سره ختم وو ا اختتام د ینه اغلاک د اری ختم مراد لغ معنی ک لغ طاله مشتمل پر حال کې چې د مشتملو علي تعریفات د ته تعریفات باندې د کوم کتابي ا دی وسو توضیه د چې مشتملو علي تعریفات د ته تعریفات باندې و حجج المؤسسه ته د بنیا دي دلیل علا کوادل المعقول ته مؤسسه د هرې بنیاد په خوده شوې د علاقوې د ماقوله په اړه کوانین د منطق باندې ده. دا مشتمل ده په داسې او حجج او دلایل باندې. مؤسسه د د طریقاتو او د ټکو د دلایلو بنیاد کې خوده شوې لري. علاقوې د ماقوله په اړه قواعدو د او د طریقاتو او د تلزم مشتمل ده په داسې طریقاتو باندې چې مضبوط چې په داسې طریقاتو باندې مؤسسه د ټکو چې مضبوط کړئ شي بعد ذات رسطو دو زبدکولو دو اصول دو دینا چرا تعریف کم قواعد دی دا اغیق قواعد و متعدد دا تعریفات مضبوط کلیشی و دی مرسس نه د دو بنیان مرسوس قرآن کم راقل دو مضبوط اغیقی و تعریفات او مشتمل لی دیارت پو داسی تعریفات بانے مرسس دن بعد مضبوط تی باعد د الاسول رسطو دو مضبوطولو دو اصولو د قواعدو دی دې کتاب نه او د مستمل ترتیب انداسي ترتیب باندې اني کچ اومده پسندیده ده لم يسبقني على مثله احد لم يسبقني وانوالن له کړه على مثله مثل الذي كتاب ده ادا غلا دک تم تضمین ان شاء الله مخک میوزه تیر شو اغلط قد الله بتاليف بتاليف قد ماقدر رواسه داغه وضاحت شرحه رازي یو دا زميات ساته دغه کې غلا مستهیده په بونګه غالبا رواسه صحيح ادي تا باب دي تزمينوي او ادي تا قانون دي تزمينوي او دي تزمين وزحتم ان تشر حقيقي دلته نكه اوره دغه رخه درو ر تزمين بي ته ليكيجي او فين ذکر کېږي فل معنا حقيقي د اټق فين نواخله کده ک فين سرا نه یو بل معنا د بل فين معنا واخلي په دي طریقه باندې چې د اغه بل فين د متعلق د فين سرا ذکر کې شو او متعلق دا متعلق د دې مذکور فلم سره مقدر نه کې متعلق نه کې بلکې د داغې د پرحال او ګرځه صحیح څنګه ذکر فلم د پداسې شان باندې چې داغه نخ كله حقيقي معنی واغستې شي ورسره د بل فلم معنی واغستې شي او د بل فلم متعلق ذکر کړي او هغه متعلق د دې فلم مذکوره ده نه څو ګرځي شي حال او یا د فلم مذکوره د دې فلم مقدره نه څو حال او او د تنظیم پائده دا شو چې دا یو فن له تا دوه معنی وانه واستي معنی حقيقي او معنی مجازي او دی متعلق دا متعلق به دلیل او غرض او په غوړه معنی باندې صحیح شو کوم لچې تاسو را واسي متعلق را واسي د کلیه مشکور نه حال غرضه لکه د ټکو غره مسله مثلا غلطه ولم يسبقني على مثله احد او زعلان دي دا د يسبق سره متعلق دي دا کریمه د پدې باندې چي پر علي باندې مقدره ولم يسبقني وړاندښو د پما باندې یو احد دنیا تن غالبا على مسته چی غالب وي په ما باندې غاليب راغلي په ما باندې على مسته کوم کتاب باندې اوس پهله اول چې دغه مانا حقیقی مراد د صدقه یسبکو دي دغه خپل معنا مراد ده ور سره ور سره مونږ د دین د خپل معنی هغه ست په داسه طریقه باندې چې مونږ د غلبې او غلبو په فلم کې ذکر کړی ده صحیح شو هغه سیل مونږ د سره متعلق نه بلکې اې د پرمغه مقدره راو باس صحیح کنا متعلق مقدر روباسه غالبا لقب روباسه الادسنه هم دا سره متعلق کو هغه تک غالبا نو سبقه اس بکود فایل نه سو غړځه حال وګرځه دا حدنه چې کمرسته دا غي حال وګرځه خبر انځه انتراله کان په دیو خپل نه دوما نه واسي دی دیو د خپل نه پخلا ایا چې حال شي دا اغه نه نو جمع به د مجازان دا د لم یسبکنی واندشوی ندی پا احدن یو تن غالباً آرانی فیچا غالب شوی پا مثل الذي کتاب باندی غالب را غلی مثل لدی کتاب باندی ما تدکیقات او سر بیدینا چی دا کتاب مشتمل دی تدکیقات پداس تحقیقات باندی غامزتن چی اغا ایتی حیدون گیدی لم یبلغ نو رسی واحد واحدن من فرسان حض العلم اغا دشا سواران دی علمنا الی حض الامر دې انتخاتا او د غایدا دې کتاب تحقیقات پی دونکي تحقیقات چې د فقه کمههران علما د فرسان شاسورانو ته ویل کېږي د تشبيه هغه موږ نه اندرا لا دې کې تشبيه ورته تاسو په فرسانو د اصول فقه د ماهران تشبيه چې سره کوي د فرسان او پرسان ذکر دګنه خبرونه نو تفسري دیګا لم يبلغ نغرسه لواحد من فرسان هذا العلم وشخصواران ده علم ميوتن الى هذا الامر ده انتحا او ده غاية او ده تحقیقات تا وجه انتوهو او ما گرزول ده ده کتابو ما گرزول ده ده توضیحو غرازتا تخبا بل بضاعتا بلکه سامانو مزجادن حکیر یو سامان یو توشه حکیره لحضرت من در پاردو ده باردو اغاچا خب ایوشحا حقیقت دادے اینوش شہا حقیقت دادے او ثابت خبر دادا اینوش شہا دا چخستا پریشی بذکری بی صدور الكتابی و ذکر دا اغسرا اغسینی دا کتابو والاسپارو او دا اسپار جمع دس سفر دا دان کتاب ریجسٹرو دا لکی خبر امزر انترال نو حیث ته قریشی ته ذکر د سره سودور کتابه او د سینې کتابونه مدار حال سودور د کتاب نه مراد مقدمه د کتاب دی ابتدا د کتابه ابتدا د مقدمه د کتاب تشبیه ور کول چا سره د سینې سره سینا مسکور سودور مسکور دی تصریحیه ده اسپار د مدرسه سفر سفر د قرآن کې ذکر دا ویل سمره يحملوا اسپارهم اسپار رجسترون کتابونه ویسعص او مدد تلک کولیشی مناسب باندې چې خسته کړی په ذکر دا هغه د ثرا کتابونو او ابتدا د کتابونو او در رجسٹرونو ویسعص او مجد او تشیب اذمی پنوم د ثرا العالم چوینوم د کوچت په احضار په حذرونه کې او په سفرونو د رلم خلق د سفر علی او په حذر جم علی او د دې پنوم شردا الله تعالی انداد تلک کای خبرم ا ني مکړه زموږ په دیسره حضرت ملک الملوک ا حضرت او مجلس او دربار د ملک ملوک الاسلام دی المشرف یا المشرف بالجihad دې مشرف ته عزت مند په jihad سره یا مشرف په jihad باندې jihad مشرف او مشرف دی په سبيل الله تعالی رضا الله تعالی کی او دې مشرف ته پس زرا مشرف ته یعنی د تو ورکه شی دا عزت زیارت بیت الحرام زیارت د کور د الله تعالی چې محترم دی الذي تزا الذي انا سرر دزوا چې عجیز کیږي تاوضا چې عجیز کیږي به سدمه په ټکراو د لسره مباني الحرمان بنیاډونه دعاکنه ودعاکل بنیاډونه د بل د بل سیو بنیاډونه کنه مباني جامه مداله بنیاډه بلډینګ تموله کیږي جوړول ادا اضافه د کبلي د مشبابهینه د مشببات تزا زع چې عجیز کیږي کمزوري کیږي به سدمته په مقابله د الحرمان عقل کل مبانی داس سیا کله فشاندو مبانی د بن د دی جس د بلډنګ بلډنګ ګلوښانت د اوچت عقل انسان او د दुसरे ټکراوشي نو هغه وتاږي زی اختیار دی مدارک بلی د زافت د مشبابهینه دي مشباهه واحتز او قزیدل دی به حسن شعایره فالحستا شاعر جمع الشعایری د علامات دی فخستا علامات د سره واحتز او قزیدل دی به تخیصتا علاماتو دا دسرا المشاعر و حواس مشاعر جا مده مشغر شعور تولکی گا شعور انسان او حواس و سرا مشاعر جا مده مشغر نده دب پخیصتا علاماتو سرا تخیصتا مخو سرا تخیصتا کارون و سرا انسانی بخواس وزیده دامت لگشو یا شاعر نمراد احکامات دا دا کارون کردار واختزا خوزیدلغی بحسن شعاری فخسته کارون و احکاماتو در سراده در جکم کارون اکڑی دی المشاعر و حواس والحرمان و حرمین حرمین خوزیدلی دی حرمین شریفین مکم دینا حرمان دی واختزا الحرمان رافع و اچتون کرے لواء شریعتی جانده در شریعت دادو یاد سا تیرا حبرمی کولا دخویی را ذهن نمیوتا دادو ابتدائی چکم تداک د راما دراما سلوما سداکه به کوم کتابونه نو دا دا وخت ترتیب او چې د بادشاہ په دربار او تشکېدل <سؤال> او چې کوم د اغه تذکره به شو او حسن تذکره شو دا کتاب دا هم که ترتیب دی د بې خره خبره کوي چې ګورته نیک انسان بادشاہ کتاب دا څه تذکره پتونک انساني ردي وړي ورنا د دنیا چې کم خلک ته د دنیا چې کم خلک ته دا غوې نه زه معزلین دا غوې نه کیناره کې مي تره نه دا غاړه طریقه راځه تاسو وایي چې اوس په څه باندې څخه شروعو تاسو فکر راځه په بادشاہ سي پتو شروع راځه اوله او شريعتي او چتهون کې د جانډي د شريعت يا شريعت العراده هغه شريعت چې چمکيدون کړي محيي محيي مراسم الحنيفيه ال نقيه البير محيي جو اند المراسم قوانين قوانين دا مراسم الملته الحنيفيه ا قوانين دا اغا دين حنيف دا برابر لرا صحیح حنيف چی او بات يترتب د اكي او باطلنه حنيف په لکېږي يترتب چې محيج وي نكوي ته او احکاماتو او أغاد نور الدينونا يتردد باطل الدينونا عن نقية أو صفاة دين دي قلبي الله جنب دين كده دي. غياث الحق أو ديسة شي دي ده غياث الحق فريادرست حق فيه نددن عز الدين حسنو عز الدين حسنو يا غياث الدين سو غياث الحق ركزكو يددنم سو غياث الدينو يا سدين شمس الإسلام والمسلمين دائما يا عز الدين حسن يا يا سدين يا ياسودين حقي تفرج شمس الاسلام والمسلمين او ده شريشت نور ده دا دار الاسلام دا ود دا المسلمين للمسلمانان والدين شمس الاسلام والمسلمين امام يا عز الدين يا اه يا سدين هيش شمس الاسلام والمسلمين المؤيد ج مضبوط کله شدد بالید المتین ومضبط طاقت سرایت طاقت تامتن مضبوط توله کی پ مضبوط طاقت الدین او چ توله د کلمہ د دین کی الم... آ... الدین المبین او چ توله د کلمہ د الدین کی المبین چې واضح دی اعز الله الاسلام عزت ورکي الله تعالی دا جوا کید زنه اعز الله عزت ورکي الله تعالی الاسلام المسلمین اسلام تا مسلمانانو بد عوامي دولتي اوغه دوام د دو دولت ته دو دولت امرات حکومت دا. او دولت لا یکونه دولتن دولتن دولتن قران کې امرغله دولت غشته ولګي چې هغه علی ګرړېږي د یو لاس نه بل لاس ته او د بل لاس نه بل لاس ته نه حکومت د دولت زکوجه کلمن د یو لاس کې سوالو بل لاس نه نو نو شریف لاس او سبا د بل لاس بدوام دولته هی پا دوام دا حکومت د سره هی او پا بکا داد دسرام وشد دا دی آوتادل خلو دی وشد دا اود تلالی شیدان او تلالی شیو دی مازیده تلالی شیو دی بی آوتادل خلو دی بی آوتادل خلو دی پا امی خونوا با حمیش والی سرابتنا با عزته رسائده عزت تا دو نو دا بیتش بھی تمسیل چکم شیع مضبوط پا میخ سراب اتالی او پ نو خپل ویګي نه کنه مطلب دا دی د عزت هغه مضبوط ته هغه ختمي نه د عزت مضبوط ته ختمي نه څنګه چې می خو را سره ترلشي هغه ختمي نه تشبيه تمثيل ده او تللشي دی بیا تعالی الخليري ته هندو هميشه والی سره اتنا به عزتي هغه سيد عزت ده وعلى هي او چې طالبي دي ته هو لذي دعوه کاسته قام به تقويم الدين چې دي اولال دي دي اولال دي په تقویید د دین په تقویید د دین کوي سره کويم برابر مستقيم دین دی په تقویید په مضبوطیاله د دین سره الکویب چې برابر دی پی زمانی ذعب په زماني د ذعب د دین کې او فتوره او د نقصان د دین کې واستقل او د واستقل او اده مستقل په خپل کمال سره د رب په قصور الشرای او چې تولد د بنگلو د شریعت او قصور د قصر د قصر بیلډینګ دی او دا د کبيله د اضافه دو مشببه نه د مشببات نو اصل عبارت دا ده واستقل له مستقل بکماله په خپل کمال سره صحیح شبره رفع الشرع كل كسور برفع الشرع كل كسور پوښتته ولې د شریعت سره داسې شریعت چې په شان د پی دي په awani او دا قصور د نقصان نه په معنا د نقصان نه مصدر دي پی awan او awan په معنا د اوقات په awani قصوره هي په هغه زمانی د کوټه د شریعت کې چې کله زمانه د کوټه د شریعت راغلی په کوټه د شریعت کول شي نو د شریعت بلډینګ او چې کړه د پدې کې د مستقِل کار کوي د پکی مستقِل و او اوکد او د بلکړې بعد الخمود رست د ملکیدونه رست د ملکیدونه لشتعاره ورالحق د طاره د چمکولو د نور د حق نارن د بلکړې و وو دګن تشبیه بلی و او بلیګی او خط تیز دي او ملشي او کس افسیده په بهتریني طريقي سره بلک بهتریني طريقي سره زګو بلکو دي کی دا داده مطلب داده شريك کمزور دي بنات او رسومات راغلي دي دره افسیده د بهتریني طريقي سره شريو تر ديو اندي کړي تشبيه دا تشبيه تمثيل لا وا اوقد او بلک دي بعد الخمود رسو جنل کېدون لاشتلال وللحقد بارد او برکاود د نور د نارن او وا ازهر بعد الانمحاء او دو ظاهر کړه د رستم د ختمېدو نه رستم د ختمېدو نه په طریقې دین په طریقې د دین کوي په طریقې د دین برابر کې سلمن و منارن پهنه او منارن او مناری دې کې بیا تشبيه بلی ولا تخواب خلقو ارو بلا سکارکو چې لا روان پای کې مسل مثلا مثلا کم کې بده په ټول ضرورت هغه جو کومزې کې به مسافر او تیارونه منار به جوړ کړي په کې به دیوکه خدا خلق تبا بلی الله نو مطلب د دی سره تشبيه ده چې دم بهترین کار کړي د شریعت لپارهونه ان د شریعت قوانینو حفاظت دی او د مناه د شریعت لپاره جوکړي د شریعت احکاماتي جو نه دي د دین لار غامل شيوا بدعت او رسومات بغیر د دین لار ژوند تا اکل خبره څنګه طرح لګي تشبيه تمثيل وظهر او ظاهر کړي د بعد الانهارس دروازه نه په طریق دینی په طریق پلاړه د دینی کویم په دینی برابر کې سلمان د ظاهری کړې د څه د مقبول د اظهار لري ظاهر کړې د سلمان پهونه او منارن او امیناره و اختصاصه بهذه الصف کراماته او اختصاص د دې کراماته دینیه سره او جبنی توجه واجب کړپما باندې توجه او جبنی مسنن بلیزم کړپما باندې توجه کل ال جنابه حضرت دتا وتزیین دی باجه د هتل کتاب او متوجه کلم زسو توجه پا ما بان واجب کلا تزیین دی باجه تی حضیل کتاب امود زیین کول او مقدمه دی کتاب بشرای پی الکابی بی الکابی شریفا ازا فتر په موصول دار پا, پا اغا الکابونو شریفاو دی بانده دی خبری زم مجبور کلم چې در کرامات دی دنیا پا موجود دی دنی انسان دی نما مزیین کلا دی باجه دی کتاب بالكابه الشريفه بالكابه الشريفه ورنكداس والا باسي والا او قد नेक انسان نوي والا او قد नेक انسان نوي قد کرامات سره مختص نوي تا اني بمعزل زبيو کنارا كم زبيو کنارا كم پرطرف معنی التفات لتوجوه كلنا الى ابناء الدنيا اغ دنيا دارتا زمانه الدنيا دار زمانه الدنيا دار الانسان سر كار نيشت او زخرفاتهم او اغيدا ملمسازونا دا غیدا خسته سیزونه نه وايي په دې باندې قرنه زه په کیناره کې نو طرف کې باندې التیفات الى ابناء الدنيا ومزخرفاتهم دا توجه کول نه دنیا دا خلکو ته او دا غي هغه مزخرف خسته کلیچی وسیزونه فضلا علاوه دې نه چې زه سو کوم ان اسکر فی کتب الشریعه دا چې ذکر ذکر کوم په کتب الشریعه کې من اسماءهم هغه ساسد من ودنه او صفاتهم دي دنیادار خلکو صفات ذکر کول ځغې اغه خاطه زمنا الکفاتر نو قم نفذلا الا ودینا جزدا کارکم چې دا غې نمونه او صفات په دې کتاب کې ذکرونه زګا غې خوا د نظم او جن کتنې کې انساني او د وجن سما صفات اغه دې کتاب کې ما ست ذکر کو فذن انا ودینا ان اذكر ذات الذکر کم فی کتب الشریعه په کتابونه د شریعت کې ان اذكر ذکر کم په کتابونو د شریعت کې شیئا من اسماءهم سیثد منذن او صفاتهم په دی صفات دینه واسمتو هتل کتابه اما معلوم کیو دی کتاب لرا د توضیحی فتوضیح سرا فی حل اعوان التنقیح با حل قول داغه سخ زین التنقیح کی والله الله تعالی چین والله تعالی الله تعالی مسئول داغه سوال کول شي ان يعصم دته حفاظت کی یعنی الخطا والخلل دخطا او د نقصان کنا د کلام زمغا خلل نقصان د وی کی ان يعصم کلام نه دته حفاظت د کلام زمغا و ان السهو او د سهو د یرینا و الظلل او خوائدونا اقلامنا و اقدامنا نحفاظتو کی ده او ده ظللنا اقلامنا ده کلمون و زمونگا او ده کلمون و زمونگا لغن تکلان کی